Сауксбург, 1992 Я мушу якось переступити через це місто. У ньому було жахливо, жахливо. Наше прощання розтяглося на півтора-два тижні, і ми рятувалися тим, що вигадували собі все нові виїзди. Слово «подорожі» тут ні до чого, це були саме виїзди. Одноденні, кількагодинні. Спазматичні. Німецьке слово Ausflug, що його деякі словники тлумачать, як «заміська прогулянка». В цьому випадку мало би перекладатися буквально. Виліт. Ми вилітали. «Аусфлюк» римувалося з Ауксбург. Він був останнім на виліт і тому жахливим. Він у цьому, звичайно, ніяк не винен. У цьому взагалі ніхто не винен, тим більше імператор Август, який його заснував, саме так, Октавіан Август, перший імператор Риму. Відтепер я писатиму назву цього міста як Авгсбург. Нам залишалися лічені години, 50, не більше. Від цього наші рухи робилися значно рвучкішими і нагадували фрикції. Від вокзалу ми трохи нервово кинулися в бік Старого міста і опинилися на Максиміліан-штрассе. Аза хапалася за свій американський путівник і, читаючи з нього вголос, нетерпляче стрибала через абзаци. Мені вдавалося виловлювати якісь окремі сигнали. Щось про ткачів і водяні млини, святу Афру, гольбаїнів старшого, молодшого і Бертольта Брехта – Останнього я в ті часи не любив. «Фугерай», повторювала Аза, «фугерай, фугерай». Так ніби завершальний склад цього слова міг і справді означати «парадиз». Вона обов'язково мала туди потрапити, до того «раю», і це всерйоз мене занепокоїло. «Що це таке фугерай?» спитав я тріснутим голосом. Аза відповіла, «Тут мешкали такі люди». Фугери. Я тоді ще не знав, що це прізвище, і подумав професія, род занятій, фугувальники, фугасники, автори фуг. Саме в Авкспурзі, і саме через ту жахливо посічену окремішність сигналів, що ними розсіяна, аза іноді зі мною ділилася, мені спала на думку думка про знаки, послані нам колись зі стін і стель палаців та храмів, що їх ми вже не встигаємо навіть побачити, а не те, що зрозуміти. Остаточно зафіксовано у вступі до географії щойно через декілька місяців. Натомість у готелі «Три Маври» я зупинюся щойно через 15 років, і єдиною мотивацією для цього стане Прехт якого я встигну заповажати, особливо за його цинізм. Проте для цього я спершу сам повинен стати цинічним, а це довгий і звивестий шлях. Від ратуші ми взяли праворуч і невдовзі прорвалися до тих аскецьких будиночків. «Це Фукгерай», – начебто пояснила Аза. «Я навіть не вдавав. Я справді не розумів». Вона уривчасто перекладала зі словника Найстаріше соціальне поселення світу Колонія для найбідніших, бездомних Заснував Джейкоб Фугер Багатий міщанин і купець 1521 року Річна платня за помешкання до сьогодні становить Один, один, ринський гульден або одну марку, 75 фенігів, або приблизно один американський долар. «Річна?» – перепитав я. Аза знову зазирнула до путівника і підтвердила. «Річна? За рік?» «Що потрібно для того, аби тут поселитися?» – спитав я. Аза пробіглася очима по сторінці і за хвилину повідомила Не мати дому, щоденно прочитувати три молитви Отче наша, Діво Марію і вірую. І все? спитав я. Вона глянула на небо, ніби шукаючи звідти підкріплення. Усе. Я подумав, що чудово б залишитися тут і ще сьогодні почати нове життя. Я платив би один, один долар на рік, і молився б. На вихідні до мене з Мюнхена приїздила б Аза, і ми б виходили прогулятися поза мурами нашого поселення. Я писав би роман про Венецію і тричі на день підживлювався б фуггерівськими пісними кашами. Я запускав би поволі бороду, цілий рік одягав би ті самі шорти, сандали й вицвілі футболки, як отой старезний дідула зі срібними сережками у бровах і ніздрях. Мої мрії розбилися об нове азане повідомлення для того, щоб ти маєш бути з Авгсбурга католиком, потрапити в нужду без власної в тому провини. Я не відповідав жодній з трьох вимог. Навіть щодо другої з них я мав би щиро визнати себе католиком східного обряду, а це означає, що ніяким насправді не католиком. Щодо третьої я мав би так само щиро зізнатися, що спустив усе своє майно на картах і рулетці. Мої шанси на Фукгерай виявилися нульовими. Залишалися шанси на зворотний потяг до Мюнхена, тобто на півгодинний петинг у купе чи хоча б на затяжне всмоктування одне одного при закритих очах. Але надвечірній вагон виявився значно заповненішим, ніж ранковий. У кожному купе сиділи якісь неприємні пасажири, кожному з яких чогось баглося до Мюнхена. Ми сиділи поряд і мовчали. Про мінет не могло бути й мови.